iparro ratza, antzeta irratian. Bero, ba, ostirala dugu bai, eh? Ostirala, eta atzo, irungo Euskarazko taldearen hirugarren saioa egintzuten udar liburutegi berrian. E, Liburutegia baino, berriagoa da. Eta jarrau irunen, Itsanarendaia eta ondarribian Euskarazko irakurle taldeek ibilbide luzea egin dute orain artean, ondarribian esate baterako gure laguntzailea den Maite Gonzalez eznal idazlearen eskutik, ezta? Baina Irunen sekulan ez dute alako edo Irundarrek sekulan ez dute alako aukerarik izan orain artean. Arrigarria bada ere, orain Injurre Ugarte idazlearen eskutik abian jarri dute, eh, irakurle taldea euskaraz eta atzokoaren ondotik Proiektuaren berri eman emandezan Iratira konbidatu dugu. Eh, Jurre Ugarte Ongietorria Ancheta Iratira Kaixo. Kaixo. Zer bai, ongi? Bai, tasuek. Ongiongi. Mendoha ba, Ekimen berritzaile Irunen aipatzen duen bezala, bai. e, irakurketa taldea pixka zein da egiten mozuten proposamena. Ja, hau 3. Irunen jabeakuko aurten Irunen mm. ba, euskarazko irakar, e, irakurle taldea sortu al izan dugu, ez? Orain arte gaztelaniazko Bizpairu irakurle talde daude modalitate ezberdinetakoak, poesia, gero frantsesizkoa ere bada eta bueno ba Arregarria dirudienarren 2016 urte arte e, itxaron izan behar dugu euskaltzaleok eta batez ere euskaltzale eta irakurtzaleok e, Irunean horrelako irakurle choko bat, euskal literaturaren irakurletxokoa e, izateko, ez? Eta mm -hmm. bai hasi ginian duela bilabete Eta xedeA izaten da hilabetean zehar irakurtzen dugun liburu baten inguruan itzegitea, solastea, literatura zaritzea orokorrean, oro ez? Euskaraz idatzi tako literaturaz. E, beraz, e, metodologia da etxean ira, libura irakurri, bai. ez? Irakurri eraman, ez? Hori da, oh, da, ori da. eta hartazitzein. Eta liburuak e, maileguan uzten dizkigu taldeko kidei E, Liburutegiak, ez, esan nahi dut, ez, e, hogei liburu, liburu, uhum. berdina, bai. hogei ale, egoten dira guretzako, uhum. ba, eskura gai, ez? Gero itzuli behar dira. Eta gero eh? itzuli behar dira. Eta dira... e, gero ez dute libururik erosi behar. Bera, zorri, bueno, eskertzen da eta errezten du ere. Eh? Prozesua, ez? Bai, hongi da. Onda ribiango dugu, e, opari ematen bituela udala, gero horrek bigarren irakurketa bat ere ekarzen du behar bada, ez? Benoma. Bai, e, on... horrek katea aluz, ez? Bai. E, Irekitzen du, edo hori izango zanguritzako berez luxu bat, ez? Uh -huh. Baina momentuz, gustora eta konformatzen gea <laughs> daukagun horrekin. Eta, bueno, egia san, primera hasi garaz, e tope bat daukat aldeak ogei, mm -hmm. ogei kide egon daitezke gehienez eta eta aldia izateko ba, lagun mm -hmm. apuntatuta daude eta bueno ba, orga biltza e, e, Dene irekia da pentsatzen e, be, bai. noski ba, Euskara maila bai. e, egokia behar dela ez? bai, e, bai irakurtzeko bai ezta da bai ondoti baina ez dakit nolako jende urbilu den e, adinguzietakoa edo... bai. bai egia san bus, irunen Irungo biztanleriaren isla, ez? Eta, bueno, eusk irungo euskal eta literatur zaleon isla purbatadin guztietarikoak dauzkagu Eta, bai, e, oso pertsona ezberdinak Eta, bueno, hori da, erabata na beraz garri, ez? Eta desira garri gainea hmm. Beraz, e, oso gustora aurreneko urratxa hauetan ez? Hmm. E, Asi ginen, Angel diren zu liburuarekin Bai? O, izan zen lehenengo hilabeteko irakurgaia eta bigarrengo hilabetean idazlearekin saioa deiturikoa izan gendun eta Daniele Sarriogarteren erraiak irakurri genuenez, Daniele bera izan gendun solaskide eta bueno, oso mamitsua eta aberatxa e, suertatu zen saioa. Mm -hmm. Eta ora aste azte hontan izan dugun bileran Jon Alonsoren hiri ondakin solidoak izan mm -hmm. dugu ez da bai e ze txekolanak eraman bituzte? <laughs> bai. E, Urren gorako daukagu isiarroza zen beltzuria. Mm -hmm. Beste Gustiz beste muturreko liburu eta irakurketa mota bat, ez? Mm -hmm. e, apur bat, e, euskal literaturak azken urtetan eman dituen... Ba, testu ezberdinak aztertzen edo, bueno, ditugu irakur gai, ez? Mm -hmm. Oso ezberdinak e, e, enli buren artean egia san. Mm -hmm. e, abia puntua da, mesterik ez, e, pentsatzen buda honi segidea emateko helburuare baduzuela ez dakite helduen ikasturteari begira, bai. udan atxebena hartzen buzue? Bai, bai, e, nekainaren ondoren atxeden dugu eta urrian bueltatuko gara, bai, noski hauek dira gure hau, lendabiziko helabeteak eta espero dugu, bai, bilbide luze eta oparoa izatea eta talde honek, ez, Eh, zenbat eta jende gehiagok irunen, mm, jakin existitzen garela, nikuzte hurbilduko dirala irakurtzaleak, literatortzaleak, ez, taldera. Eta bueno, egia esan eskertzen dizuet, ba, gure gure berri e, ematea irratearen bidez, ez? E, ez da ez da egin publizitate geiegirik taldeari buruz eta bueno, ba, nola la apuntatu dena, ba Mm -hmm. Eskertzekoa Esa, egia, ez dakit nola enteratu dian ere asko eta asko <laughs> Ongidan, goberatuko dugu, e, liburuak maileuan e, direla mm -hmm. Beraz, ez dutela liburu erosi behar Eta, eta ierrean parte hartzea duakoa dela ere Bai, bai, bai, eh? bai, eukiberdezu bai. E, Literatur zaletasuna, irakurle zaletasuna Eta, bueno, mm -hmm. e, itzeiteko goa ere, ez mm -hmm. e, Jendartean irakurri dezunaz gozatzeko, bueno, zer e, egin dizun gozatu ala ez, ez? Beste ekin konpartitzeko gogoa izan behar dizu. Bai, hori e, da inzuzene, ba e, balio ba, gehigarria domaten diona, ez? Azken batean, irakurtzean normalean nahikoan, no? ba, ba kardadean egiten den kontua da, ez? Bakotxa bere buruarekin, kaso honetan, e, jendeak ba, ez dakit esperientzia zuen alako eta jarretan, ba, bidez ondarribi koparte hartzaieak izan du diren, edo ez? E, irungo hauek, baino behar bada, hori da e, bai, berritzaiena, e... ez? Gero ba, hori guztia aparte katualizatea Ba, izazkez eta... binean irakurtzea ariketa intimoa eta uh -huh. individuala da, ez? Bai. Eta normalean, askoi bueno, arrotza egiten zaia gero irakurti duzun horren inguruan aritzea edo konpartitzea bestekin, baina taldeak irakurle taldeak ari justu bueno, horretarako daude eta askoi galdasieran e, apur bat Ez, ez dira, usartzen gehi egitze egitea, baino elkarro ezagutzen goazen eginean ez, e, uh -huh. Gero eta bilera mamitxoagoak eta, uh -huh. eta beratxagoak e, suertatzen dira Beraz, bai, bueno, saltotxo bat eman behar dezu, ez? Uh -huh. zeuk barruan duzun, irakurri duzun, horrek utzi dizun inpresiotik, ba... Uh -huh. konpartitzeko. Meta ba, interpretazio zerez berriña ke mango dira, ¿verdad? Bai, da, bai, bai, bai. ba, koitzak... eta hori da oberena, ez, honena. honbi <laughs> Ba, bakarrik geratzen zaigu, bueno, Arimatzea, eta ez dakit, ba, izen eman nahi duenak edo bakite ikaso urte bukaeran zabetela, ¿es? Bai. E, izango da azkena momentuz, bai. e, udako horen hori kontu hartuta, baina udan pentsatzen dute etxeko lanak izango dituztela. Bai, bai e, udararako yes? utziko dugun irakurgaila da <laughs> liburu lodikote bat. <laughs> Bai. Eta iru hilabete batzuk beharko ditugu agia, akaso liburua irakurtzeko, saizar bitoriaren azkena izango da, irakur gaia. Eta bai, bueno, apuntatu nahi dunak, e, liburutegu ira joan besterik ez du, eta uhum. eta, eta orain ez badu egiten irailean egindezake, apuntatzea. Ba, liburutegu da, liburutegu berri ira eta Hai. galdetu, uste telefono bat ere badela, bai. e, bertakoa, behatzi lau iru, E, berrogeita hamar, berrogeita hamar, labogeita bat eh? Berrogeita hamar, berrogeita hamar, labogeita berro bat Baina udalibut egira urbiltza Eztagoin eh, soberan eh, eh? Orixe Ongi daba, jure ubarte mi esger Bale, zuen